Розділові знаки ставлять тільки тоді, коли відсутність їх змінює зміст і позначають скороченою формою – крапка кома. Тут не рекомендується вживати заперечну форму викладу з часткою «не», бо її випадковий пропуск може призвести до зміни змісту повідомлення. Зразок телеграфного повідомлення. Сергій Патриції. Телеграма. 10.11.1934 року. Питання надто важливе, обговорення листах. Крапка. Виїжджаю у Париж 14-годинним 6 липня. Крапка. Буду у вас 18-й годині. Крапка. Щирий привіт, Сергій. Узвичайно відповідати на листи чи навіть листівки якомога швидше. Польський автор Ян Камичек конкретизує термін відписування адресатові залежно від характеру кореспонденції. На одержаний лист правила ввічливості вимагають відповісти протягом тижня. За постійного листування перерва може бути трохи більше. Листи з подякою за гостинність слід насилати приблизно через тиждень після від'їзду. Лист із вітанням з приводу одруження можна діслати протягом восьми днів з моменту одержання повідомлення про цю подію. Лист із висловленням співчуття треба надсилати протягом 10 днів після сумної події. Такий лист вимагає особливого співчуття і душевності. Має бути позбавлений шаблонних формальних фраз. Не слід відповідати на листа з опалу відразу після одержання вражаючих відомостей. Краще його ще раз перечитати наступного дня, внести відповідні корективи, а потім надіслати. Не можна надсилати листи, написані через копірку, що свідчить про неповагу до конкретної людини. Ще образливіше – повертати листи нерозпечатаними. Ні за яких обставин не припустимо читати чужі листи, навіть уже розпечатані. Це стосується всіх членів сім'ї. Чоловік не повинен читати листів, адресованих дружині і навпаки. У свою чергу, дітям не слід читати листів, надісланих батькам. Нечемно нехтувати запитання, поставлені в листах вашим кореспондентам. Варто хоча б вибачитись, якщо ви не в змозі відповісти на них. Дотримання правил листування, як свідчення вашої увічливості, поваги до іншого сприятиме налагодженню добрих взаємин з рідними, друзями, колегами, партнерами. Ділова кореспонденція Діловий лист має бути бездоганний у всіх відношеннях, бо навіть незначне недодержання правил може призвести до зміни його змісту, смислових акцентів, тону чи й до втрати ним юридичної сили. Мовний етикет набуває особливої ваги, якщо лист надсилають за кордон, де неузвичайно ставити печатку на комерційних документах. Досить одного підпису у повноваженої особи навіть на замовленнях, звітах і гарантійних листах. Юридично правильно оформлений, однозначний за смислом, бездоганний з погляду структури, написаний довершеною в стилістичному і орфографічному відношеннях мовою, на виготовленому друкарським способом чи за допомогою комп'ютера-бланку, з позначенням усіх реквізитів. Лист – запорука успіху справи, бо сприятиме створенню доброго враження про вас і вашу діяльність на перших, безособистійних етапах спілкування з вітчизняним